Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, parlarem, farem aquest balanç de la festa major, de la festa de la nit sobretot amb la regidora de Polítiques d'Igualtat i Joventut, Mónica Tauste, bon dia. Bon dia. I també parlarem d'aquest doncs, punt lila amb la mateixa Mònica i també amb la Sònia Vivoles a l'Espai Dona, l'Espai LGTBI i també que va estar durant les nits de barraques en aquest punt, per tant, recuperada ja, Sònia. Sí, recuperada. Bon dia. Fria. Bon dia, gràcies. <laughs> doncs, gràcies per venir novament aquí als estudis i explicar-nos doncs, una miqueta més de detalls. Començarem amb tu, Mònica, una miqueta de valoració al voltant de com ha anat aquesta festa major, aquests quatre dies de festa major, diguem, doncs pròpiament, perquè ja portem amb activitats des de la setmana anterior, però a eh,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 Sí, la bueno, el racó ha anat superbé, com sempre, mm. també. I la Cercavila, doncs, bueno, per ser el segon any, hem augmentat una miqueta de gent, però, bueno, volem més. O sigui que l'any que ve esperem tornar-ho a fer i, bueno, mm. és... mira que vagi millor. Sí, sé que és molt aviat, però no sé si fins i tot eh, podíeu plantejar-vos a intentar canviar de dia per, o d'hora per, perquè l'afluència fos més...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 aquesta, doncs, gairebé 900 persones que van passar durant aquests 4 dies per aquest uh, espai. Com dèiem abans, a vegades cal replantejar, no?, aviam quins canvis podem fer per millorar. En aquest cas, uh, podem dir que ha estat tot un èxit, no?, aquesta nova ubicació. Sí, tant l'ubicació com el canvi d'horaris, jo crec que ha sigut, bueno, la clau, eh? Mm -hmm. I augment de, de les persones professionals. professionals sí. sí. sí. I els voluntaris que vam tenir. Sí, van tenir persones voluntàries... Mm -hmm. que va anar molt bé, i llavors de tenir un espai propi de d'atenció. Mm -hmm. o sigui, el mòdul que teníem just a darrere l'espai de sensibilització doncs permetia doncs, una, que si algú necessitava alguna atenció, doncs poder-la de seguida. Mm -hmm. Perfecte, doncs uh, això va anar bé. Explica'ns una miqueta ben bé, ja que veig que tens aquí un quadre fet uh, doncs, uh, amb les diferents uh, franges d'edats també, algunes, i també si sí, el gènere, per tant, que... que, que surt d'aquestes xifres que has recollit? Bé, bueno, tinc dades de dia de, sí. de, de, de quantes persones han vingut cada dia que no sé si cal dir-ho en total han vingut 880 persones mm -hmm. i llavors les hem diferenciat per gènere demanàvem a la gent doncs, diferents dades entre l'edat, eh, la procedència i també el gènere llavors, d'aquestes 880 persones el 67%, 590 eren dones mm -hmm. i 290, que és el 33% eren homes Hm, um, quan documentaves o abans ho fes un, has fet un comentari, no? uh, m'esperava menys homes. són pocs, eh, però sembla sí. encara menys, eh? uh, Sí. <laughs> Mira, bueno, l'experiència, no? també, que, que tu tens uh... Sí, d'altres punts posicions que he fet i uh -huh. això eh? potser era el 7525, uh -huh. no? Que sempre tinc aquesta data aquí i, i la veritat és que també és veritat que que al real de fer molts de tallers, també les escoles, a instituts, ens coneixen com a Espai d'Ona, mm. i han vingut molts joves també que, que ens coneixen. Ah, així ho, ho posen també aquestes franges d'edat, no? Aquest sí, lluvent... la, clar, les franges d'edat oscil·len amb, amb la majoria entre l'edat que solen sortir, no? A més a la nit, no? També que, Però la majoria, de, segurament, no, ara no tinc totes les dades completes, però mm. tinc quasi bé ja el quadro fet, eh, la majoria són menors d'edat, no? Eh, ha vingut nens i nenes amb els seus pares, no mm -hmm. d'11 a 12 anys, amb pares i mares, fins, a, fins als 17 anys. Que de la franja dels 14-15 fins als 17, és una franja que ha vingut mm, mm, forces persones, mm -hmm. sí. I, I després dels, dels 18 als 29, doncs també, és la segona franja més alta. Mm -hmm. També, m'ha de dir, uns, ara tu deies eh, que és... També el grup eh, fins als 30 anys, no? més o menys, és la, la majoria de gent és quan suren en aquests espais, no? sí. eh, poder una miqueta més gran o, o això, acompanyes els teus fills o ja te'n vas a altres ambients. Potser. Sí, exacte. Sí, per sí, tant, sí. és normal també que entre això, adolescents de, de 15 anys fins a això, 29, doncs eh, siguin la, els majoritaris d'aquest eh, punt lila eh, que van visitar aquest any. Ara tu també... Deies que no calia repassar tots els dies, però que, òbviament, com que divendres va haver més gent que no pas cap altre dia, doncs va ser també el dia que va haver-hi més sí. persones, per, que van passar més persones per Punt Lila. Uh, important també, no?, que s'hagi incrementat el nombre de, de professionals, que no només hi estiguessis tu, per, per poder fer una bona atenció, també. Sí, sí, sí, érem dos professionals per nit, el dijous no, el dijous és l'únic dia que era una professional, però vam tenir tres persones voluntàries, doncs, fent la, la part de sensibilització, i la resta de dies, doncs, érem dos professionals, psicòlegs, psicòlogues. Mm. Sí. Um, veient aquests bons resultats uh, i que s'està doncs, fent una tasca de sensibilització i de conscienciació molt important no sé Mònica si fins i tot des de l'Ajuntament us podríeu plantejar doncs, en altres esdeveniments que hi ha a Palafrugell on s'acumula molta gent poder-ho a exportar això, aquest, aquest punt lila, també poder-lo posar. Tinc referent sobretot, no?, poder ser carrossel de Costa Brava o algun altre esdeveniment d'aquesta magnitud. Sí, en alguna reunió ho havien comentat de posar-ho, però com tot va pressupos o sigui, que... Ara, a veure si podem estirar d'algun costat i cobrir alguna coseta més, no? potser. Sí, això ja... No és jo <laughs> <Per tu laughs> no és sí, no? meva. Eh, llavors s'ha de valorar... Home. Sí que hem, és veritat que hem fet uns tipus de cartells i, i material que es pot utilitzar en altres esdeveniments. Val? Mm. No, no, és, és un material que no està ubicat en el, en el només si sí, si sí, sí que posa punt lila, al mm, cartell del nomésia sí mm -hmm. però la resta doncs, són materials que es poden utilitzar amb altres esdeveniments que també hem pensat que si alguna entitat no, ah, hi hem sí. parlat, si alguna entitat els vol fer servir doncs, des de l'Ajuntament se'ls pot facilitar mm -hmm. i fins i tot si hi ha aquesta implicació d'altres entitats doncs, eh, poder al final la, la, la presència d'un punt lila no serà tan necessària no? si la gent sap que també pot acudir doncs, a, una, a un determinat col·lectiu d'una entitat doncs, eh, si passés alguna cosa, doncs, eh, en aquest cas, doncs, per eh que hi hagi algun suport, no? que, perquè tothom al final, si, com més gent conscienciada tinguem sí, sí. I, i que tingui coneixements, doncs, també doncs, al final eh, es podrà fer front no? a eh, algun tipus d'agressió que pugui haver-hi. No? Sí, sí, sí, exacte. Mm -hmm. Doncs eh, hem comentat la, la part maca, crec que no, no ens deixem res, i ens doncs, també de lamentar que, com en l'any passat hi va haver un incident, i també coincidint amb la festa de l'escuma, en aquest cas eh, un incident doncs, del qual eh, ara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 i ja està, simplement això. I fa que les nits passin més eh, ràpidament i els matins no siguin tan durs, no? Suposo. Exacte. Esclar, suposo que aquesta feina, doncs, eh, primer, la valoració o el reconeixement de les persones que assistien al Punt Lila i després doncs, veure que, que tot això té un per què no? i funciona, doncs sempre reconforta en aquest sentit doncs, fa que sigui menys No hi feixuga la tassa. No, hi hauríem, ser, mm -hmm. eh? no mm -hmm. hi hauríem de ser, però creiem que en aquests moments hi hem de ser. Sí. No? Doncs com que encara hi hem de ser, doncs, nosaltres també us convidarem eh, en els propers eh, setmanes, en els propers mesos com, com hem fet doncs, des de fa ja un temps per comentar doncs, aquestes, uh, aquestes uh, informacions, per, per intentar doncs continuar la nostra tasca de, de formigueta d'intentar conscienciar eh, a través de la Ràdio Palafrugell doncs, totes les persones que ens escolten i també que ens segueixen a través de, de la pàgina web. De nou, Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat i Joventut, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I Sonia Vivoles, també. Moltes gràcies i ens trobem aviat. A vosaltres, gràcies.